Első írását Szilágy István közölte a Helikon című folyóiratban, majd következett a Székelyföld, a Forrás, a Márka és a Kortárs, és még rengeteg folyóirat. 20 évei elején járt, amikor megjelent első kötete az Áradás, majd tavaly a Magvetőnél jelent meg Nappá Lámpafény című második kötete, és készülőben a Regény. Az egyik legígéretesebb fiatal prózaírónak tartják, a belső közlés mai vendége, Pototszi László író, aki hozott is magával friss szöveget ebből a készülő regényből, sőt olyan zenéket válogatott, amelyek szervesen kapcsolódnak ehhez a regényhez. Ezekről mind később fogunk beszélni. Én Martonéva vagyok, szép estét kívánok, tartsanak velünk! a mai vendégünk Potocki László, aki számomra legalábbis elég váratlanul robbant be az első két könyvével nagyjából egy időben 2011 és 13 ban jelent meg a két kötet. De egy picit beszéljünk a te indulásodról. Csíkszeredán születtél, ott végezted a tanulmányaidat, és azért Csíkszered egy olyan hely, aminek nagyon erősek az irodalmi kötődései rendszerváltás után, mondjuk a könyvkiadás, igen. Az nagyon erős volt. Tehát, hogy mennyire határozta meg ez a hely a te indulásodat, hogy van egy olyan helyszín, sőt, hogyha visszamegyek írók, költök tekintetében, szintén nagyon gazdag a táj. Ö, hogyha helyszínt kell választanom, ami nagyon meghatározta az indulásomat. Az elsősorban Kolozsvár lett, mivel ott jöttem rá először, hogy én írni akarok, és utána kapcsolódott be Csíkszereda a Székelyföld folyóirat által, és azon belül is leginkább Fekete Vince volt az, aki nagyon fontos volt az én indulásomban. Ő volt az, aki engem először felkarolt. Rajta keresztül látta meg azt, hogy milyen az, amikor tényleg nagyon barátságos egy kezdővel a szerkesztő. Ő ennek értette nagyon a tanát hisz Pályakezdő szerkesztő kora óta fiatal szerzőkkel foglalkozott, és akkor, mikor én már nagy praxisa volt abban. Azt mondod, hogy később jött vissza az, hogy mi volt Csíkszereda, de az első novellás kötetetben nagyon erősen benne van az a székelység, vagy az a vidék, amit te hozhattál onnan? Ha nem is székelység, a vidék. A vidék mm -hmm. van benne, Engem a Székelyföld, mint tájegység az soha nem ilyen nem történelmi tájegységként A hangulatára. hanem hanem a... atmoszférában. Uh -huh. Tehát, hogyha nekem most valaki azt mondja, és Székelyföld nekem, mivel ott születtem és ott nőttem fel, nem hegyek fognak-e meg medvék szembe jutni, hanem azok a panelrengetegek, uh -huh. amik között én este, mit tudom, kisiskolásként mentem haza, meg az a szaga ami ott volt. Nagyon érdekes a, a székelyföldi városoknak a jellege, hisz ezek általában ilyen rurális környékek voltak, és akkor ilyen furcsa kettőségük van, amikor... Furcsa kettősségük lett, amikor kinöttek a földből ezek a panelek, amit, amit szinte sehol nem, nem, nem, nem felelhető a világon. És sokan mondják, hogy, hogy ez egy milyen átkos dolog, hogy így történt, és lehet, hogy az ő szempontjukból így van. Én ezért a hangulatért nem adnám oda azokat az éveket, amelyeket egyesek átkosnak neveznek, és amelyekben én is a végén ugye születtem. Kolozsváron végezteted az egyetemet, és Kolozsvár számomra innen nézve attól is izgalmas hogy ott, mint hogyha kinőtt volna egy olyan fiatal írógeneráció, 20-as, 30-as, akikkel te együtt indulhattál. Tehát, hogy milyen az, mennyire nőtt ki a régi hagyományokból, vagy mennyire teremtett meg egy teljesen új nyelvet, vagy egy teljesen új módot ahhoz, hogy írás Szerintem teljesen újak, akik velem együtt indultak. Akkor mondjunk egy-két nevet, Jó, hogy te itt tartasz így a kortársaknak a kolozsvári. Hát A teljesség igénye nélkül Horváth előtt Bennyám, mint Zsolt, Adorjáni, Panna, György a Vargalászló, Edgár és a többiek. Uh, amúgy a, a viszonylag így teljes gárda megtalálható egy antológiában is, amelynek mozdony tűz a címe. Abban gyűjtöttük össze a, ennek a úgymond nemzedéknek a reprezentatív tagjait, amit szerintem nagyon összefog az, hogy noha ők, ugye, Általában nagy többségben Kolozsváron szocializálódtak, és mind kivétel nélkül Erdélyben születtek. Öh, ők már nem tematizálják az erdélyiséget, vagy ha igen, akkor mindig egy ilyen kifele tekintéssel. Tehát öh, mondhatnám úgy, hogy univerzális írók mind tematikájukban, mind, mind megközelítésükben öh, Inkább befele figyelnek, és akkor így próbálnak egységeset, egységeset alkotni, nem foglalkoztatja őket annyira az a tájegység, ahol születtek. Vagy ha igen, akkor a befele figyelésen keresztül. Téged bizonyos szempontból unikálisnak neveznek abban a prózaírásban, amit te csinálsz, de nektek van egy közös kézjegyetek. Tehát akik ott egy folyóirat köré, vagy egy mondjuk irodalmi szellemiség köré csoportosultok, Miatti a Vagy mindenki megy a maga útján is, írja a maga különböző ö, irodalmi műveit? Vegyes a kép, tehát nincs egy annyira összefogott generációs feeling, mint például az előretolt helyőrség idején. Mindenki ténle, tehát mindenkinek megvan egy, megvannak a saját dolgai, és azt próbálja a lehető legjobban csinálni. Az előbb említett univerzalitás szerintem az, az, az, ami közös. Tehát, hogy szakítottak ezzel, a, hogy nagyon kötődünk a helyhez, ahol, ahol írunk meg meg hogy ezt a tájtséget akarjuk fogni és írni mindenképpen. Itt folytatjuk és megszakítjuk most egy kis zenével a a Tiersz az a könnyed című számot. Docky beszélgetünk, és a health a Tearsz című számot hallgatták, de egy pillanatra visszatérné Kolozsvárra, vagy Kolozsvárhoz. Az elmúlt időszakban több olyan vendége volt ennek a műsornak, akik valamilyen módon kötöttek Kolozsvárhoz, és minthogyha Erdélyen belül is ez a ság valami más lenne, amit én csak érzek, de hogy lehet, hogy te ezt meg is tudod fogalmazni, hogy mitől van ez a Kolozsváriság érzet, vagy mi ez? Többször is ugye, úgy emelgetik Kolozsvárt, mint Erdély fővárosát, és uh, valamiért az a, má, az a város tudta annyira kinőni magát, hogy egy olyan uh, kulturális élet alakuljon ki, ami odavonz olyan embereket, akik egy konglomerátumot alkotnak, és akkor, akkor lesznek a városnak egy olyan szellemi ereje meg, meg varázsa, amit más, amit más város Erdélyben nem tud felmutatni. És aztán persze vannak uh, olyan életérzések, amik, magamból kiindulva, amik csak Kolozsváron uh, uh, érhetik utol az embert. Sokan azért uh, azért szeretik annyira azt a várost, és én is, mert ugye ott voltak egyetemisták. És ez egy olyan periódus az életükből, amit ugye az ember általában soha nem el. tehát sehol nem lehet úgy éjszaka hazamenni kocsmából, például, mint Kolozsváron a Monostorra. Az, az utánozhatatlan, amikor tavasszal megy haza az ember, és akkor ilyen fekete vizek folynak el mellette a járda, mert hogy öntözik a a vizek szóval neked valamiért amúgy is nagyon erősen igen, képileg igen. ott vannak. Azt nem tudom, hogy miért, de több novellád az áradás, igen. akár címében, akár a mostani kötetet. nyitó novellája igen. is ebben a vízzel. Tehát, hogy mi ez a víz, ami ezek szerint még így a... Hétköznapi beszédben is nagyon plasztikusan visszajön. Szerintem ezt még nagyon sokáig fogják kérdezni. Tőlem őszintén nem tudom, nem tervezett ez, hogy a víz előfordul az írásainban. egyszerűen csak ott van. Erre tréfásan mindig azt szoktam mondani, hogy az emberi szervezetnek nagy részét vízépíti felát. Na jó, de hogy majdnem rá. minden írásodnak szinte főszereplője, akár mint folyó, akár mint halál, akár mint sok-sok kép. Beszéltél arról, hogy Kolosvár mennyiben határozta meg a, azt a történelmet, ami szintén azért az áradás című kötetetben a következőbe kevésbé, de az első kötetetben elég erősen ott van a háttérben az a történelmi múltja is Romániának. Tehát, hogy mennyire kellett Kolozsváron élni ahhoz, meg ott lenni egyetesmistának, meg ott élni ebben a szellemi közegben, hogy az ember fontosnak érez, hogy földolgozza, pedig te mondjuk két-három éves voltál, amikor vége Igen. lett ennek az egésznek, vagy a forradalom volt. Igen, e ebben Kolozsvárnak kivételesen nem volt szerepe. Én ezt a történelem szeretetemet, meg azt, hogy foglalkoztatott a történelem, azt én otthonról hoztam, tehát hogy a szüleim meg a nagyszüleim ugye Sokat meséltek nekem a múltrendszerről, meg a nagyszüleim ugye a, a, a háborús élményeikről, amit ugye ők is hallottak, mert gyerekek voltak, és ezt én nagyon-nagyon szerettem, hogyha mesélnek nekem többször, több százszor elmondattam annyira, hogy már a végén én is kezdtem ezekből a sztorikból valamiket kreálni a fejemben, és amikor írni kezdtem, akkor ugye kerestem olyan dolgokat, amiket talán jól meg lehetne írni amiket láttam, hogy a, a példaképeim megírtak, és akkor, akkor így kapura jöttek az, az ilyen jellegű történetek. Tehát mikor láttam például, hogy Dragomán György mer nyúlni a Fehér Királyban a, a múltrendszer témához, akkor azt mondtam, hogy hát talán én is kipróbálom ezt, és akkor lesz belőle valami, vagy <haz> ilyesmik. Dragomán a te egy fontos mondjuk jel az irodalomban, tehát ő egy mérték, amihez viszonyítani lehet? Számomra mindenképp, tehát, de szerintem mindenkinek dragomán egy, egy felkáltójel kell legyen, hisz, hisz az, amit elért, az, hogy az nem semmi, meg az, amit írt. ugye? Tehát Nekem mostanában a könyves polcomon a harmadik könyve a Mágia, de a Fehér Királyt azt olvastam, és hát az, az hatalmas hatással volt rám. Meg, meg a novellái is, amiket ő ugye nem publikált kötetben, én a honlapján olvastam a novelláit, azok is nagyon jók, nem értem, hogy miért nem jelennek meg már egyszer kötetben. Szerintem majd egyszer megjelentetem. most beszéljünk a te novelláidról. Beszéltél arról, hogy részben történelmi témák, de ugyanakkor rengeteg a meseszál, az irreális szál, ami nem tudom, hogy jött ebből, hogy meséltek neked, vagy jön szintén erről a területről, hiszen a dragomán is mesél. Tehát mennyire van benne ez a mesesség? Szerintem ez egy ilyen ösztön volt nálam, mert hogy én ugye mindig ilyen... Tehát igényeltem a mesélést, és akkor, amikor elkezdtem írni, nem tudatosan, de tudtam, hogy én, én történeteket akarok elmesélni. Ami, amit nehéz volt egy kicsit faragni, és arra figyelmeztettek, hogy ne legyen anekdotázó az, amit írok, és ott kellett egy kicsit gátat szabni a dolgoknak. Nagyon szikár szerintem. Igen. Tehát az anekdotta az inkább a témában van, és közben meg, miközben megkíván a mesélést, formailag igen. meg nagyon szikár igen, az egész. Ebben ellensúlyozott, hogy ne menjen el ebbe a mesélősbe? Nem tudom ezt ennyire tudatosan. <gül> Mondták, hogy ügyeljek, hogy ne, ne, ne csapongjak, nagyon megtanuljak meg húzni, és akkor én ezt nagyon komolyan vettem sokáig, és a, aztán annyira, hogy egy idő után egy picit kellett ezen lazítanom. Úgy érzem, tehát a második kötetben egy picit kevésbé voltam, feszes és szándékos volt. A második kötet tematikájában is más, tehát Én én egy nagyon erős ellentét, nem is ellentéted, de mégse folytatása az elsőnek. Az elsőben nagyon csoválod a fejedet, és akkor mondd azt, hogy nem. Uh, annyiban, tehát igazad van, csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy ugye az első ciklus a másik követben, az némileg kapcsolódik a, az első könyv világához, utána viszont tényleg következik az Erezdel a hajamat, tehát az abszurd ciklussal, meg az utána következő harmadik ciklussal is. Uh -huh. Én tettek, hogy zene, és akkor visszatérünk az abszurdhoz. A másik szobából a Ne fordulj hátra következik. vendégünk Potocki László, és egy picit beszélgessünk a zenéről, hiszen ugye műhelyt szok, vagy nem, de azt levélben meg szoktuk kérni, hogy hozzatok olyan zenét, ami valamilyen módon vagy hozzátok, vagy az íráshoz kapcsolódik, és olyan számokat használ, azt is írtad, ami egy készülő regénynek valamilyen módon a számai lesznek. Igen. Kik ez a most hallott Hallható másik szoba, illetve mennyire kapcsolódik a te írásaidhoz, amiket használ? Tehát nem a zenéből írtam a szövegeket. A, nem, nem, nem. Amely, nem. nem igen, csak tehát, hogy mégiscsak a fejemben. Igen, kapcsolódik igen az utólag kerültek a... hozzá. Aha. Tehát amikor végírtam a könyvet, akkor YouTube-oztam, hallgattam a zenéket. Nagyon ritkán szoktam úgy zenét hallgatni, tehát ez egy ilyen furcsa szokás. Nagyon be kell kattanjon nekem egy szám, hogy akkor azt megszeressem. De vannak, amik, amiket megszerettem, és akkor így azok közül, amelyeket szerettem, időközben kezdtem észrevenni ezt az életérzést, hogyha már beleírtam volna a vagy, vagy. Védavala. Erre írtad, bocsánat, soundtrack-je lehetne Igen, a könyvnek, de hogy ez lehetne. annyira szép, hogy azt gondoltam, hogy visszahozom így a beszélgetésbe, de hogy ez azt jelenti, hogy a hangulatát... hangulatát, Meg, a... meg aztán ugye ez a, a másik szabad című szám, ez olyan, mintha így kvázi megénekelni az elbeszélőt, és a későbbi, amit még lesz, az meg a, a másik szereplőről szól. Tehát, hogy, de utólag jöttem rá ezekre. Nem tudom, hogy... A, be, annyira beférkőztek ezek a dalok az agyamba, hogy valahogy kijöttek a lapon is, vagy csak véletlen egybeesések, ezt nem tudom eldönteni sajnos. Kik ők ez a másik szoba? Ez egy ilyen, hát még underground zenekarnak számít. De egy költők is vannak köztük. Az énekesnők, a laposja, a Veronika ő, ő, ő, író is, meg, meg ezt a számot amúgy teljes egészében, tehát dalszövegtől a dalig ő írta, és eddig ugye ilyen tini regényeket írta, a dadsorzatot írta ő, most viszont hát nagyon jó szép is, komoly prózában is teljesített, legutóbb a Focus Medical Novella Páestán kapott dícséretet, és mindenki nagyon örült, hogy most már átnyérkelt erre a műfajra is. Te írásaidról, az nagyon tetszett, hogy a blogoton van egy motto, ami a, mindjárt mondom, szától egy motto, ja. és akkor mert csodálkozva nézel, író az az ember, aki nem azt írja meg, amit meg akar írni, hanem azt, amit a démonai meg akarnak iratni vele. Azt gondolom, ha az ember egy blogra kitesz egy idézetet, az nem véletlen. Tehát, hogy milyen démonok működtetik a te írásaidat? Egyáltalán vannak-e démonjaid? Uh, josszait nagy szót használt, hogy démon. Szerintem inkább belső hangok vannak, és... Uh... Hát én ezzel úgy voltam, hogy kerestem, keresem ezt a belső hangot, tehát várom, hogy vártam, hogy megszólaljon a démon, és uh, ugye az első kötetnél még, még nem volt ez ennyire tudatos, hogy érezzem, hogy mikor van az én hangom, vagy nem. A másodiknál azért már úgy ittott ott kapizsgáltam, hogy akkor mit akarok és hogyan, és terveim szerint ugye a regényben van ez a hang, ami, ami, ami, ami el, tehát innen belülről szólt, tényleg szól. Mennyire mennyire izgathat téged a tavaly megjelent köteted a nappá lámpa lámpafény szintén novellák, annak az utolsó részében elnézést ö, írsz arról, hogy az íróság több olyan novellát van a kiképzés az indiánok tankok ellen, amelyek avval foglalkoznak, hogy az író, az írói lét egyáltalán maga az írás, tehát mégiscsak ott van a sikereidben, hogy ez nagyon izgat. Igen, egyrészt, hogy nagyon izgatott, a másik meg az volt ugye, hogy még kellett novellákat írni a kötetbe, és voltak ötleteim, de így nézegettem őket, és hú, hát ez lehet, hogy kicsit erőltetett lenne, és akkor most tényleg arról kéne írni, ami foglalkoztat. És akkor így próbáltam nézni, de hát akkor meg eszembe jut, hogy én az aggódom, hogy hogy fogom befejezni a könyvet, meg hogy fogom megírni a novellákat, tehát akkor mondtam, akkor írj erről. És akkor így jött például a kiképzésnek az ötlete, ami egy ilyen mester alakot, Ír meg, meg az indiánok tankok ellen, az meg, az meg effektíve a szöveg alkotásról, meg a szöveg sorsról szól, meg különböző ilyen de Jó, írói ott egy olyan íróról beszélsz, aki lehetett volna nagyon sikeres, de a csúcs után egyszer csak mégis csak ez a siker megszűnik. Ez a képzésben, igen, igen. És aztán ugye a halott író lesz. Tehát, hogy mi az, ami kétségnek ad az írás kapcsán, vagy mi az, amit meg szeretnél találni? nyelvileg, tematikailag, a regény megírása, tehát mi az, ami leginkább izgat, mint fiatal írót, hiszen 20 éves vagy. Nem látszik a rádióban, nagyon a pálya elején. Igen. Uh, tehát én mindig azt mondtam, hogy akkor fogom írónak nevezni magam majd, hogyha azt fogom tudni megírni, amit akarok, de tényleg azt, amit akarok. Vagy amit az... Ezt lehet, hogy nem értem. Tehát ez most Tehát nem, nem bocsánat, lé? úgy fogom megírni, ahogy akarom. Megvan a nagy ötlet, és biztos, hogy nagyon jó, csak néha vannak ilyen gátak, amiket fel kéne tudjon számolni az ember magában. És a legnehezebb ezekben ebben az, hogy ezek a gátak néha láthatatlanok. Hogy nem tudja, hogy ez, nem t az ember nem tudja, hogy mi akasztja meg. Mert lehet, hogy a gátak mögött ugye ott vannak ezek a josszai démonok, akik kéne beszélnek, és őket kéne tényleg életre hívni és hangot adni nekik. Oké, okay, mi a visszajelzés, hiszen elég sok kritika, megjelent a Igen. két kötetedről, voltak köztük. Nagyon szuperlatívuszban voltak olyanok, amelyek mondjuk negatívabb kritikákat Igen. írtak. Tehát mi a számodra fontos? A személy, vagy kitől kapod a kritikát, egyáltalán fontos az, hogy mit gondolnak rólad, a díjak minősítenek neked téged, vagy neked az fontos, hogy díjat kapsz. Tehát honnan tudod, hogy most én itt tartok. Hát a kritikára kérdeztél rá, ott nagyon fontos volt nekem azért, hogy kírja a kritikát meg, hogy de nem, nem, nem is a személy, hanem hogy láttam a kritikában, ha negatív volt, ha pozitív, hogy ez egy hozzáértő ember, és akkor lehet hallgatni arra, amit ír, hogyha ez még dicsérő kritika volt, is volt, akkor az nagyon-nagyon jó volt. És hát olyan szempontból fontos, hogy mit gondolnak rólam, ugye volt ez a medik a Novella pályázat, és azért neveztem be, mert megláttam, hogy ki a zsűri. Tehát, hogy ugye Keresztori Tibor, meg Mesés Péter, meg Szilasi László volt. Egy felolvasást hoztál a készülő regényből, és akkor megkérlek, hogy olvass fel, légy szüves, és utána folytatjuk. Oké, okay. tehát ez a Tigris Csíkok munkacímű regény végéből van. 26. születés napomra úgy döntöttem, szétcsapom magam egy istenteleni vászattal. Egész nap nem ettem semmit, hadd üssön szesz, készültem estére az inszomniába. Zuhanyozás közben jutott eszembe, megszámlálhatnám a tigris csíkjaimat, ereszkedtem a szélére és hozzáláttam, de bármennyire is próbáltam, nem tudtam elkülöníteni őket egymástól, sokan voltak, nagyon sokan, túl sokan, olyannyira, hogy egészen belesimultak a bőrömbe, összetapadtak, egybefolytak, matfelületet alkottak. Tabula Rászá, szólalt meg bennem a pszichológus, ennyit ér a diploma. Kilenc körül jöttem el otthonról, tele volt karácsonyi ízóval a város, a tarka fényt lépten nyomon járókelők mártogatták fel. Kezükben gőzölgött a forralt bor, gondtalanul csevegtek, kacaráztak, miközben odafönt, a sötétékben egymagában ült az Isten és haldoklott, szegénynek régóta nem akadt, akivel egy értelmeset beszélgethetett volna. Érkezésemkor az inszomniában már a plafonig ért a hangulat, mircs kezdésnek belém töltött egy abszintból, tekilából és áfonya likörből összecsapott kotyvalékot, boldog testvér, aztán leültünk az előre lefoglalt sarokasztalhoz, és elkezdtük a söröket. Pirát is odajött, hazudott egy szülünaposat, majd kihozatott egy méter vodkát, és felszívódott a tömegben. Nem sokára miért is követte, szokásos csajnézőkör útjára indult, de mivel nekem szülünapon volt, kivételesen felmentett az őrjáratozás alól, nem kellett vele mennem. Így hát magamban maradtam. A mennyezeti hangszorokból egy internetes rádió szólt, Hírek következtek. Most már bármelyik pillanatban nekivághattak a hadak, hogy végigporozzanak a világ azon részén, aminek a nevét még a bemondónő se tudta rendesen kiejteni, attól fogva pedig egyetlen dolga lesz a vérnek, hogy ott patakokban folyjon statisztikákat meg híreket írjanak vele. Kékfehér csíkos izominget viseltek felé a zubbony alatt a bakák, úgy néztek ki, mintholmi szakálas bakancsos géppisztolyos gyerekek, a felsőtestük óvodás volt, a lábuk katona, a fejük hülye. Szaporán dobtam be pirát ajándéksatjait, gyorsan őrölt a vodka, elfáradtam. A termet elborító vizipipa füst köddé vastagodott, hízott, felhő lett belőle, hátra a székem és felfeküdtem rá, fogalmam se volt, hogy fog hazajutni innét, de rendben volt ez így, végsősoron azért vagyok a világon, hogy tévelyegjek benne. Néztem az embereket és vigyorogtam, a hangfalakból a penkilar gitárszólója vonított, egy 40-es csával maga 110 kilós rokkerségében vadul vonaglott rá, egy virágárus fiú szétfagyott rózsákat hozott és megpróbálta már nőket a kocsma népére. A pincérőn dekoltázsára tetovált skorpió ingatta a farkát, miközben gazdája telitálcával lavírozott az asztalok között. Szemüvegét törölgetve egy hipster támaszkodott az ajtófélfának, arébe egy vámpírlány pötyögött az ongorán, és abszolút nem izgatta, egy még őse haja saját a kocsma morajban. Valaki nyerítve felröhögött, Fújtatott a kávégép, sikkantás hallatszott, és beszédfoszlányok, panaszkodás, kívánságok. Elrontott poénú viccek, káromkodás, egy szerelmi vallomás töredéke, egy szakítás félmondata. Az ablaknál felmordult a levegőcselérő ventilátora, nekem meg egyfolytában repülők zúlnak a fejem fölött. De ezek már nem utasszállítók, nem fapadosok, inkább vadászgépek, drónok, bombázók. Jönnek, itt vannak, köröznek a magasban, várnak. A lényeg viszont az, hogy ti ne szóljatok hozzám, ne érintsetek meg, ne gondoljatok rám, és akkor valahogy kibírom. Hagyjátok, hogy nyugodtan igyam meg a sörömet, hagyjátok, hogy nyugodtan bambuljak el tőle, hagyjátok, hogy nyugodtan húgyozzam ki, hagyjátok, hogy nyugodtan essen be az asztal oké? Okay? És legfőképp hagyjátok. Kérlek, azt semmiképp se vegyétek el tőlem, hogy üljek az álmatlansághoz címzett kocsmában, és várjam, hogy megkezdődjön a háború. it's like a movie and you're making me crazy cause life and my are if I get a little prettier can I be your baby you tell me life It's a fucked up holiday. I'm on a space, and I'm singing, fuck yeah, give it to me. This is heaven. What I truly. Need. Toczki László a vendégünk, és beszélt egy regényről, ami még nincsen kész, de szerintem pillanatokon belül meg fog jelenni. Ez a második kötet, tehát ez mondjuk én azt gondoltam magamban, hogy novella fűzér, vagy ilyen ciklusokból álló tematizáltat fele, Tehát ez már az utad volt a regény fele? Tehát egyfajta olyan út az írásokban, amely azt gondolta, hogy na, valahogy majd így születik meg a regény, csak még nagyon széttartanak a témák? Uh, tehát nem, nem, nem pontosan úgy van, hogy megfogalmaztad. A hang, a hang volt az, amit úgy kezdtem elkapni a harmadik ciklus novelláiban, meg a, az első ciklus legelső novelláiban. Azt mondtam, hogy akkor e mentén, a hang mentén talán fel lehet építeni egy nagyobb sztorit, ha megvan a megfelelő struktúra hozzá a hang. Az oké, okay, de hogy Aha, struktúra hát a is struktúra hozzám. nehezebb, mint megtalálni azt a hangot, megtalálni azt a témát, amikor építed? A struktúra általában magát adja, vagy legalábbis én a hát a saját tapasztalatimból beszélek, novelláimban nem szoktam előre megtervezni, és a regényben sem terveztem előre a struktúrát, csak tudtam, hogy körülbelül miért ezt a történet, de hogy azt hogy fogom végvinni, az, az, az, az nem volt tiszta, és miután végírtam, tényleg csak keveset kellett ide-oda helyezgetni bennem, mert hogy végigírtam már egyszer a könyvet, és akkor az volt a legnehezebb része, hogy ide-oda helyezgetni, hogy az arányok azért mégis, mégiscsak találjanak és semmit nem tudok erről a regényről, csak azt, hogy egyelőre van egy munkacíme, ez a Tigris Csíkok Igen. munkacím, de hogy hol tartasz, hogy miről szól, hogy... Igen, tehát most javítom át másodszorra, tehát már megvan, most is szerkezgetem, és hát ez egy nagyon kortárs témát dolgoz fel, is egy ilyen kortárs társadalmi jelenségeket is akár, de nem ilyen szociografikus rávilágítással, hanem egy, egy egyetemista pár viszonyán keresztül, Persze az így nem lenne elég, tehát a, a lány az... Ja, tehát egyetemista volt, de egy mellette prostitúcióval foglalkozott, ez egy nagyon új keletű és nagyon durva jelenség. Tehát vannak olyan egyetemista lányok, akik itt tartják fenn magukat. De Hát ez már a novellátban is elnézést és már volt olyan novella, ami bennem. De nem egyetemista volt. Nem ott egyetemista a volt, de hogy ez a vonal megjelenik. Már. Igen, ott a prostituált áldozat, itt viszont nem, mert ezek a lányok hazaköltözhetnének, de ők nem akarják feladni az egyetemista létet, és ezért vállalnak be mondjuk havonta egyszer-kétszer ilyen dolgokat és akkor ez a lány ugye ilyen, mi már az is zűrös, tehát egy zűrös módon összejön egy olyan fiúval, akinek különböző problémái vannak, kamaszkorából ilyen, hát félig-meddig mondva csinál hordoz magával, és akkor ebből vajon misül ki. De azért az első kötet talán ez úgy kapcsolódik, hogy nem olvastam ezt a készülő regényt értelemszerűen, hogy azért nagyon érzékenyen azok a szociális problémák izgatnak téged, vagy legalábbis az első kötet az áradásnak a novelláiban Igen. egy nagyon erős szociális érzékenységet mutattál. Ez jön vissza a regénybe, Igen. Tehát ilyen módon inkább az elsőhöz kapcsolódik a regényed. Lehet, a... tehát ott az, ott az utcán látta meg a szociális problémákat, és akkor azok ezt -e foglalkoztatni. Tehát úgymond más világokban élő embereknek a szociális problémái most viszont az én világomban élő fiatalok szociális problémái foglalkoztattak ebben a regényben, tehát az, hogy érintve vannak ilyenek is, hogy nem kapnak munkát, hogy nincs elég pénz soha, hogy... Hogy ez a kilátástalanságok, meg stb. meg hogy ugye ez a lány erre kényszerül azért, mert ő, ő nem akar kimaradni abból, ami, amiben mást részt vehet, részt, részt vehet, és ez is egy teljesen megérthető dolog, mert annál rosszabb dolog nincs, amikor mindenki más jól érzi magát, és, és valamiben, valami olyanban valami olyanból kell kimaradni, amit nem tudsz soha az életben többet bepótolni. Tehát ezért az ember sok mindent elkövet, hogy nem maradjon ki szerintem. Ezt Kolosváron tapasztaltad meg, vagy itt vagy Pesten, nem olyan nagyon régen, de azért rád szakadhatott egy másik nagyvárosi mm -hmm. lét. Mindkét helyen, Kolozsváron tudtam a helyet, ahol, ahol gyülekeztek ezek a lányok. Ez vissza is tér így érintve a könyvben, de Pesten is szembe mentem ezzel a jelenséggel. Tehát a tököli úton volt az, hogy egy teljesen normálisan öltözött csajok jöttek oda hozzám, hogy akkor, akkor csinálunk valamit. Tehát látszott, hogy ők nem hivatásosak, és ők, ők fenntartják maguknak a választás jogát. Tehát akárkivel nem mennek el, ők választanak, nem lehet őket leszólítani. Mert hát ez gondolom, hogy nem csak a prostituáltakról szól, hanem szóval hat a háttérben egy olyan existenciális Igen szólhat egy olyan társadalmi problémákról, Inkább cigányokról rosszul. beszéltél, ami szintén megjelenik a novelláit Igen, között. A második. Tehát, uh -huh. a második kötetben jelenik meg ez a... Ez Tehát, a hogy mi kérdés. minden pakolódik bele, amiket így... Igen, be... az mondjuk gyerekkoromból származik ez a, ez a cigány történet, ami mindig nekem ilyen fura volt, hogy ugye nagy, nagy szüleim vidéken laktak, és ez egy teljesen ilyen abszurd dolog volt, hogy hogy nem szabadott egy helyen fürödjenek a cigány gyerekek a, a, a, a többi gyerekkel, és akkor az ilyen, mindig ilyen idegesítő volt, mert nekem mindig jobban tetszett az a hely, ahol ők füröttek, meg irigyeltem őket, mert milyen, hát ilyen eléggé konvencionális és nevetséges úsznádrágokban kellett beleszöggösnünk a patakban, addig ők ilyen rövidre vágó farmereket használtak, és akkor az nekem úgy tetszett. Nem, oda akartam kiukodni, hogy mi az, ami mondjuk szerinted a ti generációtoknak ja, égető problémája, hiszen azt mondtad, hogy ilyen generációs dolgokról írsz egy korodvéli uh -huh. fiatal pár kapcsán, tehát mi az, ami leginkább azt gondolod? Igen, hogy... tehát minden próbáltam érni, amit láttam, itt uh, kezdve attól, hogy uh, még van egy ilyen vonal, ami így uh, hát érinti a, a, a fiatalok közt, hogy erősödő jobb oldali dolgokat is a könyvben, akkor a kilátástalanságot, az állandó tüntetéseket, amik, amik már egy idő után céljukat vesztik, akkor azt, hogy egy, egy, egy egyetemistának szinte föltétlenül muszáj megtanulni éhezni és rossz lakásokban lakni, mert más út azért így nagyon nincs. Tehát a Kolozsváron azért úgy, azért úgy átmegy az ember egy-két olyan dolgon, is, ez teljesen úgy, hogy normális pénzeket kap otthonról, de de ezeket meg kell tapasztalni, valaki felnőtt a 24. században lehet. Nem van tudom. már kiadód, és tudod, hogy mikor jelenik, vagy, vagy ez még titok? Hát a magvető kiadónak fogom leadni, ez, ez, ez, ez, ez így van, és hát jövőben fog elvileg megjelenni. Aztán pontos dátumot nem tudok, remélhetőleg könyvét lássuk, hogy a kiadó mit dönt, hogy dönt. Jó, akkor megint egy kis szenét a pendulumtól a Watercolor, amit meghallgatunk. Még néhány percünk van a műsorból, a vendégem Potocki László, és hogy nem csak ír, hanem valamennyire szervesen részt vettél az irodalmi közéletben, is a Bretter György irodalmi körnek voltál két évig az elnöke, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ez a körezd működött, valamikor a rendszerváltás után vették föl Bretter György nevét, tehát, hogy a közélet szempontjából, vagy irodalom szempontjából mennyire fontos, mint az, amit innen hoztál, akár a Bretter körből, akár... És akkor itt egy kicsit keretesen visszakapcsolnék az elejére, amiről beszélgettünk. Hát a, ugye tényleg két évig voltam az elnöke, és ez, ez egy nagyon jó periódus volt. Tehát itt a forrás ezt. nemzedik műhelyre szerettem volna rákérdezni, hogy azért az, kolos egy nagyon fontos irodalmi szcéna volt. Próbáltuk mi ezt továbbvinni, vagy is próbáltam én is, tehát, hogy mindig koncentráltam arra, hogy friss tehetségek legyenek, meg sok anonimus -kör, kört szerveztem, ami nagyon jó találmány volt, bárki elhozhatta az írásait, és névtelenül felolvashatta, tehát nem volt muszáj a sajátját olvasni, és akkor elszavazták a szövegeket a pokolba, a purgatóriumba, vagy a menyországba. Menny Nagyon-nagyon érdekes. Például Síkai egy anonimus körön ismertem meg, és a mai napig publikáló szerző. Tehát font nekem a műhely jellege volt a legfontosabb. Ez egy ennyire friss kör most, hiszen te magad akkor 21-22 éves voltál, amikor az elnöke voltál, vagy pedig te voltál speciális a fiatalságoddal? Nem, mindig fiatal az elnöke, őszintén nem tudom, mostában mi van vele, láttam hogy Facebookon, hogy hirdetik az eventeket, de nem tudom, hogy hogy, hogy ki az elnöke, hogy hogy csinálják. Láttam, hogy nyüzsög a kör, és nem halt meg, és ez, ez örömmel töltel, és azt is láttam, hogy jó meghívottai voltak, is rengeteg fiatal. Ezeket fontos volt, hogy létezett egy ilyen kör, ahol másokat olvashattál, miközben te magad még éppen a formálódás idejében voltnál? Nagyon sokat segítettem a szempontból, hogy velem egykorakat olvashattam, és ugye azért hozzá kellett szólni, így kritikusan, vagy építően, és ebben, ebben segített, hogy, hát ennek hogy, a hogy jó tanácsot kérdezem. tudjak adni, ugyanakkor tanított némelyes alázatot is, tehát hogy azért, azért ne beszéljen felülről az ember másokkal. Ez a két dolog volt. Azért azt gondolom, hogy a fölötted lévő generációból van egy-két név, aki meghatározta az írásodat, és az nagyon erősen nyomot hagy a te írásaidon. Igen, igen, tehát például most, megint csak erdély, egy Bart is Attila jut így egyből uh -huh. eszembe, aki, akinek... De az, hogy volt ez a u 35 ös íróvállogatató könyves blogon, és azt hiszem, hogy 5-6 szerző nevesztőt, meg határozó élménynek is, mind velem egy idősök. Tehát, hogyha van egy ilyen generációs könyv, ami egy generációnak fontos volt, akkor az Bart is Attilától például a nyugalom. Egyelfölötte, hiszen azért Bart is mondjuk a Egyel fölött, Tehát ha már a kórnás forrás uh... behoztuk, akkor most, most magyarországi példát fogok mondani, ő jutott eszembe, mindig eszembe jut, amikor uh, így kérde, kérdezik emberek, hogy milyen kortást olvassanak. Noha halott már, de nem olyan rég élt. Hajnóci Péter. Tehát nekem ő, ő nagyon fontos. Bevezetés az irodalomba, a Csi, uh, Kiamacska című novellája és a, a Halálkilogól Törzséből című kis segény. Ez valóban számomra is fontos. Ez ketti válik, tehát az ön érdekes, amikor tudod, hogy magyarországi. Tehát, hogy mennyire válik benned szét akár irodalmilag. Hogy Erdője, honnan jöttél, és Magyarország? Ö, legkevésbé sem, csak úgy a forrás nemzedéket kérdeztem, és akkor azért mondtam, hogy én Magyarországival fogok felelni. Nem, nem válik szét, nekem tematikák vannak csak. Tehát, hogy amit magyarul írnak, az ugye a magyar irodalom része, tematikák vannak, tehát bennem ugyanannan húrokat mozgat meg egy, egy Tamási paraszti novella, mint egy Mórisz paraszti novella. Nekem ugyanazt, ugyanazt jelenti. Jó, hogy más teljétségekről szólnak, de akkor is. Bár te mondtad éppen, hogy Dragománnal bejött egy teljesen új szótár, ami azért igen. onnan jött. Igen. De is igen. behozol új szavakat, vagy megteremtesz új fordulatokat a szövegeiddel? Nem hozok új szavakat, viszont ugye a regényben már így, mivel hagytam, hogy megszólaljon az a belső hang, akkor az elbeszélő, hogy kvázi úgy beszél, mint én, és akkor rengeteg ilyen jövevényszót használok én is. Ezek nem, jöv, nem román jövevényszavak, hanem ami a, a standard magyar köznyelben megtalálható ilyen idegenes hangzású szavak, amiket nap, nap, mint nap használunk. Köszönöm szépen, vendégünk Potocki László volt. A most megjelent, vagy tavaly megjelent könyve a nappá lámpafény éppen dolgozik egy következő regény, ami reményeink szerint hamarosan olvasható lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A jövő és Szeiler Péter fiatal filmrendezőket várjuk, és vele fogunk beszélgetni. A hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében további szép estét kívánok. Én Marton Éva voltam, a Viszont hallásra.